Силните и слабите ядрени взаимодействия в една единствена теория. И тя би могла да отговори на някои от най-дълбоките неясноти и въпроси на науката, като какво се случило преди големия взрив? Защо изобщо е възникнал той? Какво има от другата страна на една черна дупка? Възможно ли е да се пътува във времето? Има ли червееви дупки към други вселени? Има ли повисши измерения?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 че ключовият въпрос е имал ли е Бог избор, когато създавал Вселената? Уникална ли е тя? Самата струнна теория е уникална, но вероятно има безкраен брой решения. Физиците наричат това проблем на пейзажа допускането, че нашата Вселена може да е само едно сред океан от други решения, които са също толкова валидни. Ако Вселената ни е само една от много други възможности, коя точно от тях е тя?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 Прераждане по време на Ренесанса. През 17 век няколко големи учени се заели да успорят установения ред и да изследват природата на Вселената, но се сблъскали с непоклатима съпротива и преследвания. Йохан Кеплер, един от първите, приложили математиката към движението на планетите, бил съветник на император Рудолф II и вероятно е избегнал преследванията, като богобоязливо е включил религиозни елементи в научната си работа. Бившият монах Джордано Бруно нямал такъв късмет. През 1600-ната година бил съден и осъден на смърт като еретик. Запушили устата му, превели го гол по улиците на Рим и накрая го изгорили наклада. Основното му престъпление. Заявил, че на планетите, които обикалят около Слънцето, може да има живот. Великият Галилей, баща на експерименталната наука, имал почти същата съдба.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 За жалост, той бил поставен под домашен арест, нямал право на посетители и накрая ослепял. Говори се, че това станало, защото веднъж погледал с телескопа си право към Слънцето. Галилей напуска този свят разорен. В годината, в която умира обаче, в Англия се ражда дете, което ще доведе до край незавършените теории на Галилея и Кеплер и ще създаде единна теория на небесата. Теорията на Нютон за силите Исак Ньютон е, може би, най-великият учен, живял някога. Свят, обладан от мисли за вещерство и мадюсничество, той се осмелява да запише универсалните закони на небесата и да приложи новата математика, която сам е измислил, наречена математически анализ, за да изучава силите на природата. Както пише физикът Стивен Уайнбърг, всъщност съвременната мечта за върховна теория започва от Исак Ньютон.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 В Бележника си нарисувал съдбовна картинка. Виж FIG 1. Ако изстреляш дюля от планински връх, то ще измине известно разстояние, след което ще падне на земята. Ако обаче изстрелваш дюлето с все по-голяма скорост, то ще изминава все по-голямо разстояние преди да падне, докато в един момент на обиколи цялата земя и не се върне на планинския връх. И Нютон стигнал до извода, че природният закон, който управлява ябълките и дюлетата,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 След това Хали си дал сметка какво предсказва Ньютон, че кометите ще се връщат през постоянни интервали, и изчислил, че тази от 1682 година ще се полеви отново през 1758 година халевата комета преминала над Европа на Коледа 1758 година, както било предречено. И това укрепило още повече репутацията на Ньютон и Халей след смъртта им.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 Да си представим как Земята обикаля около Слънцето. Виж фиг 2. Радиусът на Земната орбита, означен сар и остава еднакъв, когато планетата не обикаля по орбитата си, в действителност Земната орбита е елиптична и арлеко се променя, но това е без значение за нашия пример. Координатите на Земната орбита са означени с X и Y. Когато Земята се движи по орбитата си, X и Y непрекъснато се променят, но а реинвариантен не се променя.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 Радиусът на орбитата и остава един и същ координатите X и Y на Земята непрекъснато се променят с движението и, но Ари е инвариантен. От Питагоровата теорема знаем, че X2 плюс Y2 равно R. В такъв случай уравнението на нюто е симетрично, когато е изразено или чрез R, защото Ари е инвариантен, или чрез X и O по Питагоровата теорема. С понятието за симетрия ще се срещаме отново и отново когато говорим за единната теория на полето. Същност ще видим, че симетрията е един от най-силните ни инструменти в обединяването на всички сили на природата. Потвърждение на законите на Ньютон През вековете законите на Ньютон са получили многобройни потвърждения и са оказали огромно влияние не само върху науката, но и върху цялото общество. През XIX век астрономите забелязват странна аномалия в небесата. Планетата Уран се отклонявала от предвижданията на Ньютоновите закони. Орбитата и не е идеална, а е леко изкривена. Или законите на Ньютон имат недостатък, или съществува все още на открита планета, чиято гравитация променя орбитата на Уран. Вярата в законите на Ньютон била толкова силна, че физици като Урбен Люверие старателно изчисляват къде би трябвало да се намира тази тайнствена планета.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 за да усъвършенстват парната машина. Вече могат да пресмятат колко въглища са нужни, за да се превърне водата в пара, която след това да може да бъде използвана да тласка колела, бутала и лостове, за да задвижва машини. Споявата на парната машина през 19 век енергията, с която разполагал един работник, се увеличила неимоверно и достигнала стотици конски сили. Скоро стоманените релси започнали да свързват далечни части на света и увеличили потоците от стоки, знания, хора. Преди индустриалната революция стоките били произвеждани от малобройни гилдии от умели занаячи, които трудно допускали нови членове и с много усилия изработвали най-прости домашни пособия. Освен това ревниво пазели тайните на занаята си. Поради това стоките не. Достигали и били скъпи.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 който на своя ред задвижва електроните в проводник, от който електричеството се подава към контактите ни от дома. Обратният ефект въртенето на електрическо поле в магнитно е причина да работи прахосмукачката, например. Електричеството от контакта задвижва магнит, който пък задейства помпа, създаваща вакуум, благодарение на което прахосмукачката може да засмуква. Поради факта, че и не е имал формално образование,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 Както Кеплер и Галилей подготвят фундамента за физиката на Нютон, така Фарадей прокарва пътя за уравненията на Максуел. Максуел е виртуозен математик, който съществява удивителни пробиви във физиката. Той си дава сметка, че поведението на електричеството и магнетизма, представено от Фарадей и някой други, може да бъде описано с точен математически език. Един от законите гласи, че движещо се магнитно поле създава електрическо поле.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 Ако електрическото поле в светлинен лъч е означено СЕ, а магнитното С, yeah. тогава уравненията за електричеството и магнетизма остават същите, ако разменим Е и В. Тази дуалност означава, че електричеството и магнетизмът са две проявления на една и съща сила. И така, симетрията между Е и В позволява да обединим електричеството и магнетизма. И това е. Едно от най-важните научни открития на 19 век.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 без да има проводник. Това води до създаването на нов феномен, наречен радио. През 1894 г. Голиел Марко ни представя тази нова форма на комуникации пред зрители. Той показва, че е възможно да се изпратят бежично сигнали през Атлантика със скоростта на светлината. въвеждането на радиото хората вече разполагат със супербързо, удобно и бежично средство за комуникация на големи разстояния. Исторически погледнато, липсата на бърза и надежна система за комуникации е едно от големите препятствия пред развитието. През 490 година Пърне, след битката за маратон между гърците и персиците, един нещастен бързоходец трябвало да предаде веста за гръцката победа възможно най-бързо. Той храбро пробегал 40 км до Атина, като преди това изминал 220 км до Спарта, след което, според легендата, паднал и умрял.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 Миниатюрно приближение на огромната вселена от електромагнитни светове. Някои животни виждат повече от нас. Пчелите, например, долавят ултравиолетовата светлина, която е невидима за нас, но за тяха от огромно значение, за да откриват слънце дори в облачните дни. Тъй като цветята развиват удивителната си пастрота, за да привличат насекоми като пчелите, които да ги опрашват, това означава, че биха ни изглеждали още по-удивителни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 Всички други цветове от електромагнитния спектър са или твърде дълги, или твърде къси вълни, за да бъдат доловени от тези клетки. Тоест, ако клетките в очите ни бяха с размерите на къща, би могло да виждаме и цялото радио и микровълново лъчение около нас. Фигура 4, повечето от цветовете в електромагнитния спектър, простиращ се от радиовълните лъчите, са невидими за нашите очи.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 Бъдещето на електрическата революция зависело от решаването на този конфликт между правия ток на Едисън и промеливия ток на Тесла. Макар, че Едисън е големият ум зад приложенията на електричеството и един от архитектите на днешния свят, той не е разбирал напълно уравненията на Максуел. Тази грешка се оказала много скъпа. Всъщност той се надсмивал над учените, които използвали твърде много математика.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 За изненада на Айнштейн се оказало, че светлинният лъч не замръзва, а се движи със същата скорост. Решил, че е невъзможно. Според Нютон, можеш да настигнеш всеки движеш обект, ако се движиш достатъчно бързо. Това е здрав разум. Според уравненията на Максуел обаче, никога не можеш да настигне светлината, която винаги има една и съща скорост, колкото и бързо да се движиш самият ти. За Айнштейн прозрението е монументално. Прав е или Нютон, или Максуел. Не и двамата. Как обаче е възможно да не можеш да настигнеш светлината? В патентната служба Айнштейн разполагал с много време да разсъждава по този въпрос. Един ден, през пролетта на 1905 година, отговорът дошъл, докато пътувал с влак в Берн. В главата ми се разрази буря, спомня си той.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 като R2 равно X2 плюс Y2 плюс Z2. Това е триизмерната версия на Питагоровата теорема. И така, ако вземем уравненията на Айнштайн и завъртим пространството във времето и времето в пространството, уравненията остават същите. Това означава, че трите измерения на пространството сега са съединени с измерението на времето което става четвърто измерение. Айнштайн показва,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 Както прави Айнштайн през 1910 година, те остават същите. Това означава, че ако физиците не бяха заслепени от успехите на нютоновата физика, тази относителност можеше да бъде открита още по времето на гражданската война. Гравитацията като изкривено пространство Макар Айнштайн да показва, че пространството, времето, материята и енергията са част от по-голяма, четириизмерна симетрия,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 че това може да е ключът към теорията за гравитацията. След време ще си спомня този момент с радост и ще го нарече най-щастливия в живота му. Галилее! Наясно, че ако паднеш от сграда, за миг ще бъдеш в но едва Ейнштейн осъзнава как да използва този факт, за да разкрие тайната на гравитацията. Представете си за момент, че сте в асансьор и въжето се скъса. Ще започнете да падате,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 отчинени на нютоновите закони. Айнщайн обаче рисува друга картина. Сцената, казва той, е извита и скривена. Ако ходиш по нея, не може да бъде по права линия. Непрекъснато ще бъдеш изтласкван, защото подът под краката ти е извит и залиташ като пиян. Гравитационното привличане е иллюзия. Например, в момента може би седите на стол и четете тази книга.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 което той нарича обща относителност, пространство-времето се изкривява от големи маси и създава иллюзията за гравитационна сила. Фигура 6 поставяме тежко дюле върху мътрък и топота в материята. Топче кръжи в длъбнатината, която създава дюлето. От разстояние изглежда, че някаква сила, скрита в дюлето, принуждава топчето да кръжи в орбита около него. В действителност топчето обикаля масивното дюле,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 на мен ръкопляскат, защото всички ме разбират. На те ръкопляскат, защото никой не те разбира. Разбира се, теория, която отхвърля ньютоновата физика след 250 години доминиране, естествено да бъде посрещната с ожесточена критика. Един от критиците, повели атаката, е професор Чарлз Лейнпуър. След като прочел за относителността, той изригнал «Имам чувството»,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 и общата теория на относителността заедно ще се изгубим. Нютон и Айнштайн полярни противоположности. Айнщайн е обявен за втория Нютон, но всъщност като личности двамата са пълна противоположност. Нютон е бил самотник, мълчалив човек до степен А социалност Нямале постоянни приятели, и не е бил в състояние да води учтиви разговори за ежедневието. Физикът Джереми Бърнстин пише.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 Трудно доловимото движение на континенталните плочи произлизат от ядрените сили. През 1910 година Ернест Радърфорд поставил парче светещо ран в уловна котия с миниатюрен двор. Микроскопичен лъч радиация се промъквал през отвора и попадал върху златен лист. Очаквало се атомите на златото да погълнат радиацията. Стъписан, Радърфорд открил, че лъчът от радия минава свободно през златния лист, се едно него го няма. Резултатът бил удивителен сочил, че атомите се състоят основно от празно пространство. Понякога показваме това на студентите. Слагаме парче безопасен урам в дланите и приближаваме гайгеров брояч отдолу, при което приборът отчита радиация. Стъписаните студенти установяват, че телата им са кухи. В началото на 20 век представата за атома е така нареченият модел,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 Нарича се квантова механика. Какво е кванто обаче и защо е толкова важен? Квантът се ражда през 1900 г, година, когато германският физик Макс Планк си задава простия въпрос – защо предметите започват да светят, когато ги нагрееш? Когато хората овладели огъня преди хиляди години, забелязали, че обектите светят с различен цвят. Гранчарите знаят о столетия... Че когато нагряваният обект достигне хиляди градуси, променят цвета си, като преминава от червено към жълто, после към синьо. Можете да наблюдавате това самостоятелно, като просто запалите клечка кибрит или свещ. Плъмъкът е най-горещ долу, където цветът му може да е синкав. Към средата е жълтеникав, а на върха е най-студен и става червеникав.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 1034 ерг наклонена черта секунди. Планк стига до това число, като наглася енергията на тези порции на ръка, докато не достига стойности, които да отговарят идеално на данните. Ако ставим константата на Планк постепенно да намалее до нула, уравненията на квантовата теория ще се сведат до уравненията на Ньютон. Това означава, че странното поведение на субатомните частици, което често е в разреза здравия разум,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 Уравнението на Шлюдингер също има ограничение. То е приложимо само при малки скорости, т.е. не е релативистично. То не казва нищо за скоростта на светлината, специалната теория на относителността и как електроните взаимодействат със светлината през уравненията на Максуел. Освен това е лишено от красивата симетрия на теорията на Айнштейн, доста грозно е и с него трудно се работи математически. Теорията за електрона на Дирак едва на 22, физикът Пол Дирак решава да напише уравнение, което да се подчинява на специалната теория на относителността на Айнштайн, като слее пространството и времето. Един от неелегантните недостатъци на уравнението на Шлюдингер, че третира пространството и времето по-отделно и оттам изчисленията често стават мъчителни и изискват много време. Теорията на Дирак обаче обединява двете в четириизмерна измерна симетрия, която е красива, компактна и елегантна. Всички грозни елементи от уравнението на Шлюдингер колабират в едно четириизмерно равенство. Спомням си, че когато бях в средното училище, опитвах отчаяно да науча уравнението на Шлюдингер и се борех с грозните му параметри. Как може природата да е толкова злонамерена, мислех си, и да създаде толкова тромаво уравнение? Тогава, един ден, попаднах на уравнението на дирък, което беше красиво и компактно. Спомням си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 в които антиелектрони кръжат около антипротони и антинеутрони. Когато обаче материя и антиматерия се сблъскат, следва взрив с отделяне на енергия. Антиматерията ще стане основен компонент от теорията на всичко, тъй като всички частици в тази теория трябва да имат свой съответствие от антиматерия. В миналото физиците смятали симетрията за естетически приятен, но несъществен аспект на всяка теория.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 В Макбет Шекспир пише, ако умеете да различите. Сред семето на времето зърната. Които ще кълнят от тес, които. Селови, съдбата предскажете. Според Нютоновата физика е възможно да предскажем кое семе ще покълне и кое не. В продължение на няколко столетия този възглед преобладава сред физиците. В такъв случай на определеността е била Ерес и е разтърсила физиката до основи.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 за да спорят за самия смисъл на реалността. Полерен Фест ще напише Никога няма да забравя гледката как двамата опоненти излязоха от университетския клуб. Айнштейн, величествена фигура, крачи спокойно, с леко иронично усмивка, а Бор потичва край него, ужасно разстроен. Чува ли Бор да мърмури омърлушено сам на себе си по коридорите само една дума? Айнштейн. Айнштейн. Айнштейн.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 Дървесина за огрев, шперплът и тъна. Едва когато погледнем дървото, вълната му магически колабира до състояние на нормално дърво. Когато хора посещавали дома на Айнщайн, той често питал дали луната не съществува, защото някоя мишка гледа. Обаче, колкото и да влиза в конфликт със здравия разум, квантовата механика постига едно експериментите я потвърждават.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 Пламъците на Слънцето вече щяха да се изгъснали. Следователно вечната енергия на Слънцето е мистерия. През 1842 г. към учените по света е отправено огромно предизвикателство. Френският философ Озуст Конт, основоположник на философията на позитивизма, обявява, че науката наистина е силна и разкрива много тайните на вселената, но има нещо, което завинаги ще остане извън нейния обсек.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 при повечето от тях това става непряко. Йозеф фон Фронхофер е учен от XIX век, който отговаря на Конт, като конструира най-прецизния и точен сепектрограф на онова време. В сепектрографа веществата се нагряват, докато започнат да излъчват като черно тяло. Светлината след това се насочва през призма, в която се разделя като дъга. Сред светните ивици има и тъмни. Те се получават, защото електроните правят квантови скокове от орбита в орбита, като при това освобождават и поглъщат определени количества енергия. Тъй като всеки елемент създава свои характерни сепектрални ивици, всяка сепектрална ивица е като пръстов отпечатък, който позволява да определим каква е съответната субстанция. Сепектрографите са помогнали и за разкриването на многобройни престъпления благодарение на възможността да определят откъде е кълта по обувките на престъпника, както и състава на различни токсини и произхода на микроскопични влакънца и косми. Сепектрографите позволяват да се реконструират местопрестъпления, като определят химичния състав на всичко, което е открито на мястото. Като анализира сепектралните ивици на слънчевата светлина, Фронхофер и други стигат до извода, че слънцето се състои предимно от водород. Странно, физиците откриват на слънцето и друга, неизвестна субстанция.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 Адолф Хитлер получава властта в Германия през 1933 година, след което множество физици са принудени да напуснат страната или да останат и да бъдат арестувани или по-лошо. Един ден Шрюдингер станал свидетел как нацисти се гаврят с невинни евреи, миновачи и собственици на магазини. Опитал да ги спре, но нацистите се нахвърлили върху него и започнали да го Престана Престанали,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 Тюрерът обаче просто се разкръщал пред Планк за вредата от евреите. По късно Планк пише, че е невъзможно да се разговаря с такъв човек. Тъжно, синът на Планк се опитва да убие Хитлер, за което изтезаван жестоко, а после екзекутиран. В продължение на десетилетия питат Тайнштайн дали уравнението му може да освободи огромната енергия, заключена в атома. Айнштайн винаги отговарял, че енергията...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 Ключовото откритие относно възможността да се използва уравнението на Айнштейн е на физика Лео Сецилард. Германските физици показали, че атомът на урана, ако бъде обстрелван с наутрони, може да се раздели на две и да освободи още утрони. Енергията, освободена от разделянето на един уранов атом, е много малка, но Сецилард си дава сметка, че силата на урановите атоми може да се увеличи чрез верижна реакция.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 Изведнъж споровете между посветените на конференцията в Солвей се превръщат във въпрос на живот и смърт, от който зависи съдбата на цели народи, държави, на цялата цивилизация, ако щете. Айнштайн е ужасен, когато научава, че в Бохемия нацистите отцепват урановите рудници. Макар да е пацифист, Айнштайн се чувства принуден да напише съдбовно писмо на президента Франклин Рузвелт, с което призовава Съединените щати да създадат атомна бомба.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 предшественика на ЦРУ, изработили план за убийството му. През 1944 г. се задачата бил натоварен бившият кетчер на бейсболистите от Бруклин-Дуджерс Муберг. Берг присъствал на лекция на Хайзенберг в Цюрих и имал заповед да убие физика, ако прецени, че работата на германците по бомбата е пред край. Историята е разказана в подробности в книгата на Никлас Давидов. Кетчерът беше шпионин.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 на която обявява своята версия за единна теория на полето. Присъства дори министр-председателят на Ирландия Иман де Валера. Шрюдингер заявява, мисля, че съм прав. Ако не съм, ще заприличам на ужасен глупак. по покъсно казва на Шрюдингер, че също обмислял тази теория и е установил, че не е вярна. Освен всичко станало, теорията му не може да обясни природата на електроните и атома.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 През 1958 година Паули изнася лекция в Колумбийския университет, в която обяснява единната теория на полето на Хайзенберг Паули. Сред публиката е Нилс Бор. След лекцията Бор става и казва – «Ние, от задните редове, сме убедени, че...» Теорията ви е смахната. Имаме различия само по въпроса – дали е достатъчно смахната. Следва разгорещена дискусия –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 Трима млади физици, работещи независимо един от друг Дричард Ричард Файнман и Джулиан Швингър в Съединените щати и Шиничирото Монага в Япония, решават този вече стар проблем. Успехът им е зрелищен, успяват да изчисляват величини като магнитните свойства на електрон с удивителна точност. Начинът по който го постигат обаче е противоречив и дори днес предизвиква объркване и съмнение сред физиците.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 че животът е кодиран в някаква сложна молекула, която се подчинява на законите на квантовата механика. Айнштейн вече отстранил идеята за етера от физиката. По същия начин Шрюдингер се опитва да отстрани идеята за жизнената сила от биологията. През 1944 година той пише безпредседентна книга, озаглавена «Какво е животът», която оказва дълбоко влияние върху следвоенното поколение учени.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 защото дължината на вълната на видимата светлина е много по-голяма от размера на молекулите. Обаче двамата разполагали е друг квантов трик – рентгеновата кристалография. Дължината на вълната на рентгеновите лъчи е съизмерима е големината на молекулите, така че при облъчване на кристали от органична материя с рентгенови лъчи те ще се разсеиват в множество посоки. Закономерностите в разсеиването им обаче съдържат много информация за атомната структура на кристала. Различните молекули показват различни картини на разсеиване. Опитен квантов физик би могъл да пресъздаде структурата на облъчваната молекула, като изследва закономерностите във фотографиите на разсеиванията. Става възможно, без да виждаш самата молекула, да дешифрираш структурата и квантовата механика е толкова силна, че дава възможност да се определи ъгълът, под който различните атоми се свързват помежду си, за да създадат молекулите.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 Обединяването на законите на квантовата физика не само разкрива тайните на природата, но чертава и дървото на живота. Ядрените взаимодействия Да си спомним, че Айнштейн не успял да завърши своята обединена теория на полето, отчасти защото не е разполагал с голямо парче от пъзела ядрените взаимодействия. През 20-30 години за тях не се знае почти нищо.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 Нестабилността ще накара ядрата да преминат през радиоактивен разпад. По-конкретно, слабите ядрени взаимодействия не са достатъчни, за да задържат наутрона в цялост постоянно, така че в края на краищата той се разпада. Половината от всеки набор свободни наутрони, например, ще се разпадне за 14 минути. Остават три частици протон, електрон и друга мистериозна частица наречена антинаутрино, за която ще говорим по-късно.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 Стъписън от морето нови частици, Робърт Опенхаймер заявява, че Новаловата награда за физика трябва да се даде на колега, който не е открил нова частица през годината. Енрико Ферми казва: Ако знаех, че ще се появяват толкова много частици с градски имена, щях да стана ботаник, не физик. Изследователите се давят в субатомни частици. Хаосът кара някои учени да предполагат, че може би човешкият мозък не разполага с достатъчен капацитет,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 В действителност обаче сред физиците има всевъзможни разновидности и всякакви характери. Файнман е колоритна на штръклица, клоун и шоумен, зараден шегаджийски истории за собствените му възмутителни номера, разказвани с грубия акцент на работническата класа. Престората световна война веднъж отворил сейф, в който пазели секретни документи за атомната бомба в националната лаборатория в лос -Аламос. Сейфа оставил тайнствена бележка. Когато служителите я е открили на следващия ден, най-секретната лаборатория на страната била обзета от тревога и страх. Нищо не било прекалено недопустимо или възмутително за Файнман. От чисто любопитство веднъж дори се затворил в барокамера, за да провери дали няма да премине през някакви извънтелесни преживявания. Гелман е пълна противоположност джентълмен, внимателен с думите и поведението си.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 Докато четете това, през цялото ви преминава порой наутрини, някои от които са преминали и през цялата планета Земя. Всъщност някои от тези наутрини биха могли да преминат през слой плътно улово, дебел от Земята до най-близката звезда. Паули, който предсказва съществуването на неутриното през 1930 г., веднъж се оплаква извърших върховния грях. Представих частица, която никога няма да може да бъде наблюдавана. Колкото и да е науловима, тази частица най-накрая е открита експериментално през 1956 година при анализ на интензивната радиация от атомна електроцентрала. Макар, че наутриното почти не взаимодейства с обикновената материя, физиците компенсират този факт, като се възползват от огромния брой утрини, излъчвани в атомен реактор. За да разберат слабите ядрени взаимодействия, учените отново въвеждат симетрия.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 Физиците започват да изучават нова, посилна версия на уравнението на Максуел. Предложена е от Джаннин Ян и Робърт Милс през 1954 година. Вместо само едно поле, описано от Максуел през 1861 година, тя въвежда фамилия такива полета. Симетрията, която използва Гелман, за да пренарежда кварките в теорията си,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 Тази проста идея обаче бива пренабрегната в продължение на няколко години, защото при изчисляване на свойствата на частиците на Ямилс Ям резултатът отнова безкрайност, както и при каеда. За съжаление, чантата с фокусите на Файнман не е достатъчна, за да ренормализира теорията на Ямилс. Ям в продължение на години физиците отчаяно търсят крайна теория на ядрените взаимодействия. Най-накрая предприемчив холандски докторант Герардо Стахофт проявява коража и чистото упорство да се зарови в гасталака на безкрайните параметри и чрез груба сила да ренормализира полето на Ямилс. По това време вече компютрите са достатъчно развити, за да могат да анализират тези безкрайности. Когато компютърната програма на Хофт изплюла поредица нули, представляващи квантовите корекции, той си дал сметка, че е прав. Новината за пробива веднага привлича вниманието на физиците.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 Новата теория на силните ядрени взаимодействия беше масово приета. Наречена е квантова хромодинамика, КХД-КЮСИДИ, и днес е най-известното представяне на силните ядрени взаимодействия. Хигсбозонът – Божията частица. И така, постепенно от целия хаос, наречен стандартен модел, възниква нова теория. Объркването около зверилника от субатомни частици се разейва. Полето на Яммилс, наречено глон, държи кварките заедно в наутрона и протона, а друго поле на Яммилс, наречено частици W и Z, описва взаимодействието между електроните и наутриното. Това, което пречи на приемането на стандартния модел обаче, е липсата на едно последно късче от пъзела на частиците, наречено хиксбозон или, понякога, божия частица. Симетрията не е достатъчна.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 Полето, необходимо за преминаване към състояние на истински, но раздробен вакуум, е полето Па Хикс. Подобно на електрическото поле на Фарадей, което обхваща всички кътчета на пространството, полето на Хикс също изпълва цялото пространство време. Поради някаква причина обаче, симетрията в полето на Хикс започва да се руши. Във вътрешността му започват да се образуват малки мехурчета.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 необходими заради нея, вместо малки се оказват безкрайни, както при Кеда и частиците на Ямилс. Ям Тоест стандартният модел се оказва неспособен да хвърли светлина върху някои от опоритите тайни на Вселената, например какво се случило преди големия взрив и какво има вътрешността на черна дупка. Ще се върнем към тези важни въпроси по-късно. Второ, стандартният модел е създаден чрез механично събиране на теориите, които описват различни сили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 които са нагаждани ръчно, без никакво разбиране откъде са се взели и какво представляват. Четвърто. Стандартният модел няма само едно, а цели три идентични копия или генерации кварки, глони, електрони и неутрини. Тоест всичко има 36 кварка с три цвята, от три генерации, заедно с съответните. Античастици и 20 свободни параметра. За физиците е трудно да повярват,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 при което се освобождават 14 трилиона електронволта енергия и се създава порой от субатомни частици. След това, за да се проумее облакът частици, се използват най-мощните компютри на света. Целта на ГАК е да повтори условията малко след големия взрив, като създаде тези нестабилни частици. Накрая, през 2012 година, беше открит Хиггсбозонът, последното късче от стандартния модел.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 Физиците наивно следват отвърдената с времето традиция, вземат теорията на Айнщайн за гравитацията и въвеждат нова материална частица гравитация, наречена гравитун. И така, гладката повърхност, представена от Айнщайн като тъкан на пространство-времето, сега е заобиколена от облак трилиони микроскопични частици гравитуни. За съжаление, многото трикове за елиминиране на безкрайности,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 Откриването на тези. Странни космически феномени обаче са оказа предизвикателство и за теорията на всичко, която сега трябва да обясни не само познатите субатомни частици от стандартния модел, но и новите странни феномени, които е трудно дори да си представим. Пет Тъмната Вселена. През 2019 година вестници и интернет сайтове по цялата планета обявиха на първите си страници сензационна новина: Астрономите току-що за първи път бяха заснели черна дубка. Милиарди хора видяха поразяващата снимка червено кълбо огнен газ с черен кръгъл силует в средата. Таинственият обект плени въображението на хората и зае първи места в новинарските емисии. И черните дубки интригуваха и привличаха не само физиците,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 Ако гигантска звезда излъчи сноп светлина и е толкова масивна, че скоростта за преодоляване на гравитацията и е равна на скоростта на светлината, може би дори самият сноп светлина няма да успее да се измъкне от гравитационното й поле. Цялата светлина, която тази гигантска звезда излъчва, в края на краищата ще пада обратно на повърхността и Мичъл нарича тези звезди тъмни небесни тела, които изглеждат черни, защото светлината не може да се измъкне от огромната ингравитация.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 Ще е възможно да възстановиш цялата книга. Хокинг, обаче бърка в гнездо на стършили твърдението си, че информация, хвърлена в черна дупка, ще бъде загубена за винаги следователно квантовата механика. Прекъсва в черна дупка. Както вече стана дума, Айнштайн веднъж казва, че Бог не си играе на зарове със света, т.е. не можеш да сведеш всичко до шанс и на определеност. Хокинг добавя, понякога Бог хвърля зара там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 ако приемем на насляпо теорията на Айнштейн, ще си навлечем неприятности, защото според неговите уравнения гравитационната сила в самия център на черната дупка или в началото на времето е безкрайна, което е безмислица. През 1963 г. математикът Ройкер откри съвсем ново решение на Уравнението на за завъркяща се черна дупка. Преди това, в работата на Швъртшилд,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 Можеш да продължиш към друга Вселена. Както при изкачване с ансьор в многоетажен блок, преминаваме от един етаж към следващия, така преминаваме от една вселена в друга. Всеки път, когато влизаме отново в червеевата дупка, можем да се окажем в съвършено различна вселена. И така, тази идея дава стряскаща нова представа за черната дупка, нещо, което ни напомня за огледалото на Лиса. От едната му страна е спокойната английска провинция на Оксфорд. Ако обаче мушнеш ръка в огледалото, ще се озовеш на съвсем различно място. Пето, ако успееш да минеш през пръстена, има също така шанс да се окажеш в далечен район на същата вселена. Тоест червеевата дупка може да е като подземна железница, невидим пряк път през пространството и времето. Изчисленията показват, че ще бъде възможно да се движим по-бързо от светлината или дори назад във времето, може би без да нарушаваме познатите физически закони. Тези страни заключения, колкото и невероятно да звучат, не може да. Бъдат отхвърлени с ръка, тъй като са решения на уравнението на Айнштайн и описват въртящите се черни дубки, които днес вярваме, че са най-често срещаният вид. Червеевите дупки всъщност са въведени от самия Айнштайн през 1935 г. в доклад, писан заедно е на Тан Розен. Двамата си представят две свързани черни дупки, които напомнят за две фунии в пространство-времето. Ако попаднеш в едната фуния, ще бъдеш изтласкан до края на другата, без да бъдеш смазан до смърт. В романа на Текс Уайт някогашният и бъдещ крал срещаме една прочута фраза – «Всичко»,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 За Ньютон времето е като стрела. След като бъде стрелена, тя ще продължи на отклонно напред, с постоянна скорост навсякъде във Вселената. Една секунда на Земята е една секунда навсякъде във Вселената. За Инштейн обаче времето е по-скоро като река. Може да забърза или да се забави, докато лъкатуши между звезди и галактики. Времето тиктака с различна бързина на различни места. Новата представа приема, че реката на времето образува водовъртежи. Които могат да те завлекат в миналото, физиците ги наричат Със или Клост Таймлей Кервс затворени времеподобни криви. Или реката на времето може да се разклони в две корита, така че то се разделя и създава две паралелни вселени. Хокинг е до толкова стъписан от идеята за пътуване във времето, че публикува предизвикателство към другите физици. Той смята,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 Да приемем, че момиче сира, че израства, но се променя в мъж. Мъжът се връща във времето, среща себе си, когато е бил момиче, двамата раждат дъщеря. Мъжът след това се връща с бебето още по-назад във времето и го. Оставя в същото сиропиталище, после повтаря цикъла. По този начин момичето става своя собствена майка, дъщеря, баба, внучка и тъна.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 Тъй като това не се случва, в теорията на Нютон би трябвало да има недостатък. След това, продължил Бентли, законите на Нютон предсказват нестабилна Вселена, дори тя да няма граници. В една безкрайна Вселена, с безкраен брой звезди, сумата на всички сили, действащи върху една звезда отляво и отдясно, също ще бъде безкраен брой. Следва, че тези безброй много сили в края на краищата биха разкъсали звездите на парчета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 Излизало, че селената е динамична, или се разширява, или се свива. Тогава не си е давал сметка, но това решение. Отговаряло на въпроса на Ричард Бентли. Селената не колабира под въздействието на гравитацията, защото се разширява и така преодолява тенденцията към колапс. За да получи статична селена, Айнщайн трябвало да добавя към уравненията си заблуждаващ фактор, наречен космологична константа.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 като изследвал доплеровото изместване на далечните галактики. Когато една звезда се отдалечава от нас, дължината на вълната й се увеличава, така че става леко червеникава. Когато звезда се приближава към нас, светлината й се свива и е леко синкава. След като анализира внимателно галактиките, Хъбъл открива, че общо взето те с червено изместване и следователно се отдалечават от нас. Вселената се разширява.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 когато Арно Пензиас и Робърт Уилсън използват гигантския телескоп Холмдъл, за да уловят остатъчното лъчение в космоса. Първоначално те смятали, че това фоново лъчение се дължи на дефект в апаратурата им. Според легендата осъзнали грешката си, докато изнасили лекция в Принстанския университет и някой от аудиторията подхвърлил, или сте уловили птича куръшка, или създаването на Вселената. За да проверят горното,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 Разкъсваш с хигзбозуна и получаваш вселената, която виждаме около нас. По същия начин Гуд разсъждава, че може би има нов тип хигзбозун, наречен инфлация, който прави инфлацията възможна. Както и при оригиналния хигзбозун, вселената започва в състояние на фалшив вакуум, който ни дава епоха на бърза инфлация. Тогава обаче в инфлационното поле се повяват квантови мехурчета.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 и в края на краищата Вселената бавно ще загине в голямото замръзване. Звездите ще изразходят цялото си ядрено гориво, небето ще почерне и дори черните дупки ще се изпарят. Вселената ще се превърне в безжизнено, свръхстудено море, относещи се на около субатомни частици. Ако Вселената е достатъчно плътна, гравитацията на звездите и галактиките може да се окаже достатъчна, за да спре космическото разширение.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 Наричана днес тъмна енергия. Изненадващо, количеството тъмна енергия във Вселената е огромно. Повече от 68, от цялата материя и енергия във Вселената са в тази мистериозна форма. Общо тъмната енергия и тъмната материя съставляват по-голямата част от общата енергия наклонена черта материя, но това са две различни неща, които не бива да се бъркат едно с друго. Иронично,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 Съдбата на Вселената ще зависи от резултата. Той ще ни каже как ще загине Вселената. Търси се гравитун. Макар че изследванията в областта на общата относителност са в застой от десетилетия, но давнашните опити за прилагане на квантовата механика към нея отвориха нови наочаквани простори, особено след като онлайн се появиха нови мощни инструменти. Последва разцвет на новите изследвания.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 Получената в резултат теория се нарича КД. След това прилагаме метода към ядрените взаимодействия. Заменяме оригиналното поле на Максуел с полето на Ямилс Ям и заместваме електрона с поредица кварки, неутрино и тъна. Така въвеждаме нов чувал фокуси, изработени от Хофт и колегите му, отново за елиминиране на безкрайностите.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 тя е корпускулярна частица и се движи със скоростта на светлината, заобиколена от гравитационни вълни, които се подчиняват на уравненията на Ейнштайн. До тук добре. Проблемът се появява, когато гравитонът се сблъска с други гравитони, а също и сатуми. Сблъсъкът поражда безброй отговори. Когато опитаме да приложим чувала хитрости, измислени през последните 70 години, откриваме, че те до една се провалят.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 6. Възходът на струнната теория, надежди и проблеми Вече видяхме, че Около 1900 г. има два големи стълба на физиката, те са законът на Ньютон за гравитацията и уравненията на Максуел за светлината. Айнщайн си дава сметка, че двата стълба са в конфликт помежду си. Единият би трябвало да се срине. Падането на Ньютонова механика задвижва големите научни революции на 20 век.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 Можем да се движим само напред, настрани, нагоре и надолу. Ако добавим и времето, имаме четири измерения, чрез които можем да локализираме дадено събитие във Вселената. Ако искаме да се срещнем с някого в Махата, например, можем да кажем, Хайде да се видим на ъгъла на Пето и 42 улица, на 10-и етаж, в 12 часа. Обаче за нас е невъзможно да се движим в повече от тези четири измерения, както и да опитваме.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 за да влязат в тези микроскопични повисши измерения. Гравитунът Въпреки, че изглежда толкова смахната, струнната теория остава жива, защото успешно обединява двете големи теории на физиката за общата относителност и квантовата теория, с което ни дава крайна теория за квантовата гравитация. Заради това са и всичките вълнения. По-горе стана дума, че ако добавим квантови корекции към КЕДА или частицата на Ямилс. Ям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 В някои квантови единици се пинат може да бъде или цяло число, като 0, 1 или две, или половинка от цяло число, като едно наклонена черта, три наклонена черта. Първо, частиците, които имат цяло число спин, описват силите на природата. Сред тях са фотонът и частицата на Янмилс, със спин 1, и частицата гравитация, гравитионът, със спин 2. Тези частици се наричат бозони.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 Например, суперпартньорът на електрона се нарича Селектрон. Суперпартньорът на кварка се нарича Съкварк. Суперпартньорът на лептона, както и на електрона и на утриното, се нарича Селептон. струнната теория обаче се случва нещо забележително. Когато изчисляваме квантовите корекции към струнната теория, на лице са два отделни приноса. Имаме квантови корекции.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 че Вселената би трябвало да е уникална. Физикът Едуартуитен откри, че всъщност има скрита 11-измерна теория, наречена матеория, която стъпва на мембрани, като повърхности на сфери и понички, а не просто на струни. Той успя да обясни защо има пет различни струнни теории, защото има пет начина, по които 11-измерна мембрана може да колабира до 10-измерна струна. С други думи,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 Ако изтласкаме навън целия и въздух, ще стане като струна. Оттук следва, че струната всъщност е маскирана мембрана, чийто въздух е бил изпуснат. Ако започнем единайсет измерна плажна топка, можем да покажем математически, че има пет начина, по които тя е възможно да колабира до десетизмерна измерна струна. Или си спомнете притчата за слепците, които за първи път застанали до слон. Единият, който докосна лохото на животното,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 Но все още не сме открили цялото животно, матеорията. Холографска вселена. Както стана дума, с годините в струнната теория се откриват нови пластове. Скоро след като матеорията беше предложена през 1995 година, през 1997 година Хуан Малдасена направи друго удивително откритие. Той стресна цялата общност на физиците, като показа нещо, Смятано преди това за невъзможно че суперсиметричната теория на Ямилс, която описва поведението на субатомните частици в четири измерения, е дуална или математически еквивалентна на определена струнна теория в 10 измерения. Това разтърси света на физиката. Към 2015 година имаше 10 000 научни публикации, вдъхновени от статията на Малдасена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 По подобен начин съществуват пет различни струнни теории в 10 измерения, за които може да се докаже, че са дуални помежду си, така че всъщност представляват една единствена маскирана 11-измерна теория. И така, забележително, дуалността показва, че две различни теории са всъщност два аспекта на една и съща теория. Малдосе да обаче показа, че има още една дуалност между струните в 10 измерения и теорията на Ямилс Ям в 4 измерения.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 ни дава най-доброто описание на ядрените взаимодействия, но никой никога. Не успял да намери точно решение на полето на Ямилс. Тъй като обаче калибровъчната теория би могла да е дуална на струнна теория в 10 измерения, това означава, че възможно квантовата гравитация да е ключ към ядрените взаимодействия. Откритието е удивително, защото означава, че основни характеристики на ядрените взаимодействия, като изчисляването на масата на протона,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 Трябва непрекъснато да си припомняме думите на Карл Сейгън, който казва, че забележителните твърдения изискват забележителни доказателства. Спомням си и циничните думи на Волфганг Пули, който е майстор на ледения душ. Докато слушал някого да говори, той често отбелязвал: Това, което говориш, е толкова объркано, че не може да се разбере дали е безсмислица или не. Или: А нямам нищо против, че мислиш бавно. Но не приемам да публикуваш по-бързо, отколкото мислиш. Ако беше жив, сигурно щеше да каже същото за струнната теория. Дебатите станаха толкова интензивни, че най-добрите умове във физиката се разделиха по въпроса. Такова огромно разделение в науката не е имало от Великата конференция в Солвей през 1930 година, на която Айнштайн и Бор спорят разгорещено за квантовата теория. Но балови лауреати заемат противоположни позиции. По въпроса. Шелдън Глашо опише, години упорити усилия на десетки от най-добрите и най-брилянтните не дадоха и едно подлежащо на подвърждаване предвиждане, нито пък можем скоро да очакваме такова. Герардо Стахоофт стига до там да каже, че интересът към струнната теория е сравним с американските телевизионни реклами, т.е. шумотевици и фанфари, но никакво съдържание. Други хвалят добродетелите на струнната теория. Дейвид Грос пише, "Айнщайн би бил доволен от това, поне от целта, ако не от реализацията и би харесал факта, че има подлежащ геометричен принцип, който, за съжаление, все още не разбираме истински. Стивън Уайнбърг сравнява струнната теория с историческото усилие за откриването на Северния полюс. Всички стари карти на Земята показват огромна зееща празнота на мястото,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 Кеплер забелязал, че ако подредиш последователно тези многостени един в друг, подобно на руски матрюшки, можеш да възпроизведеш някои от детайлите на Слънчевата система. Идеята е красива, но се оказва съвършено погрешна. Неудобна някои физици критикуваха струнната теория с аргумента, че във физиката красотата е подвеждащ критерии. Само защото струнната теория притежава изящни математически свойства,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 В резултат само 250 милиарда електронволта биха били достатъчни, за да се създадат хиксбозони. Китайците също изразиха интерес да строят кръгов електронно-позитронен колайдер. Работата ще започне през 2022 година и може да приключи към 2030 година, ще струва около 5 до 6 милиарда долара. Съоръжението ще достига енергия от 240 милиарда електронволта и ще собиколка 100 км.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 Заемат площи от по няколко квадратни километра. Приличат на голяма буква L, като лазерните лъчи минават по двете рамена на фигурата. Когато се срещнат средата, създават интерференчна картина, толкова чувствителна към вибрации, че успява да засече космическия сблъсък. За пионерската си работа трима физици Райнер Вайс, Кип Торни Бари и Сбариш получиха Нобелова награда през 2017 година. За постигането на още по-голяма чувствителност има планове да се изпратят детектори за гравитационни вълни в далечния космос. Планираната лазерна интерферометрична космическа антена, ЛИСА, би могла да улови вибрации от мига на големия взрив. Една от версиите на l 1 s се състои от три отделни сателита в космоса, свързани помежду си с лазерни лъчи. Страните на триъгълника са по милион мили.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 Ако е така, има ли Вселената предназначение и смисъл? 7. в търсене на смисъл. Във Вселената Видяхме как овладяването на фундаменталните сили не само разкрива много от тайните на природата, но също така дава начало на големи научни революции, които променят съдбата на самата цивилизация. Когато Нютон формулира законите на движението и гравитацията, той полага основите на индустриалната революция.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 Какво се случило преди сътворението, откъде се взела Вселената? Както казва великият биолог Томас Десети и Хъксли през 1863 година, въпросът на всички въпроси за човечеството, проблемът, който стои зад всички други и е по-интересен от всеки от тях, е въпросът за определянето на мястото на човека в природата и отношението му към космоса. При това обаче все пак остава открит друг въпрос. Какво може да каже теорията на всичко за смисъла на Вселената?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 така че на практика могат да бъдат сведени до три доказателства. Едно – космологично доказателство. Нещата се движат, защото са тласнати, тоест нещо ги задвижва. Какво обаче е първия двигател или първата причина за задвижването на Вселената? Това трябва да е Бог. Две – телеологично доказателство. Навсякъде около нас виждаме твърде сложни и усъвършенствани обекти.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 От друга страна – анализът на. Космологичното доказателство не е толкова ясен. Физиците днес могат да върнат лентата назад и да покажат, че Вселената е започнала с големия взрив, който е задвижил първоначално. Ако обаче се върнем още назад, преди големия взрив, трябва да приложим теорията за мултивселената. Дори да приемем, че тази теория обяснява откъде се е взел големият взрив, Следва да се запитаме, откъде се взела мултивселената? Накрая, ако кажем, че мултовселената е логическо следствие на теорията на всичко, ще трябва да се запитаме, откъде се взела теорията на всичко? В този момент физиката се отдръпва и навлиза метафизиката. Физиката не казва нищо по въпроса, откъде произлизат самите закони на физиката.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 когато добавяме мембрани и изчисляваме сма теорията, откриваме нежелани параметри, съдържащи фактора D11. Оттук следва, че в теорията на струните има само една последователна в себе си Вселена, в която 2 плюс 2 равно 4, и това е така в 10 или 11 измерения. В такъв случай това е възможен отговор на въпроса, повдигнат от Айнштайн, когато е търсал теория на всичко – имал ли е избор Бог?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 Разпознах точно възпроизведени всички подробности на уравненията на супергравитацията с цялото им математическо величие. Към всички величини на уравнението сочеха стрелки с думи като мир, покой, единство, любов и тъна. С други думи, смисълът на живота беше вписан в уравненията на теорията на всичко. Личното ми мнение е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 Тогава, един ден, предприемчив плоскоземец направил възмутително предположение, което накарало всички да прихнат с Защо, попитал той, с помощта на математиката не вдигнем единия от късовете във въображаемо трето измерение, така че да могат да застанат заедно, един върху друг? Когато това било сторено, плоскоземците с удивление и изненада се втренчили в ослепителното симетрично бижу, което изведнъж се появило пред тях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 Който насочваше няколко от книгите ми със здравата си ръка и острата си прозорливост. Той предложи да напиша тази книга и ме напътстваше през всичките етапи на появата и. Тя би била невъзможна без задълбочените му и честни съвети. Бих искал да благодаря и на колегите си. Сътрудниците си и приятелите си в научното поле. По-специално благодаря на следните Нобелови лауреати за щедростта с която ми отделиха от времето си и дълбоките си прозрения във физиката и другите науки – Мари Гелман, Дейвид Трос, Франк Уилчек, признателност на Стив Уайнбърг, Юичио Намбо, Леон Ледерман, Уолтер Гилбърт, Хенри Кендъл, Кдалий, Джералт Еделман, Джозеф Ротблад, Хенри Полак, Питър Духърти и Ерик Чивиан. И накрая бих искал да благодаря на повече от 400-те физици и други учени,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 Роден е в Сан-Хосе в семейство на японски иммигранти, с тибетско ДНК потекло. Дядо му пристига САЩ, за да вземе участие в операцията по почистване след земетресението от 1906 г. в Сан-Франциско. Како има над 70 статии, публикувани във физични списания, като Physical Ривя, по теми като Теория на съуперструните, супергравитация, суперсиметрия и адронна физика.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 Физика на невъзможното. Физика на бъдещето. Бъдещето на ума. Бъдещето на човечеството. Емичио Како. Божественото уравнение. Американска първо издание. Превод Владимир Германов. Редактор Мария Василева. Художествено оформление на Корица Мите Сачрон. Предпечат ИК Барт от Саша Юрданова. Httpss двойна -е -дво -е наклонена черта и -e печат. Aliansprint Print от. Формат 6.0 наклонена черта наклонена черта. Ик. Барт от. Email. Office.bart.bg. За поръчки. Borsa.bart.bg. За поръчки се обадете на телефон. 02 наклонена черта 0961. Или ни посетете на интернет адрес. httpss2 двойна наклонена черта www.bar.bd. Може би ще откриете книгата, която ви интересува. Ще получите направо вкъщи.